»Seit zehn Kassett für eine Femscher.« »Halten den Dröckjungen«, hat er gerufen. Mit untergeheckten Augen, mit einer blutendigen Nuss, mit abgerissenen Latzen von seinem ausverrichteten Anzug ist nach dem Gesessen zusammengequetscht im Lastautomobil zusammen mit noch ein solcher zerhageten und abgerissenen Wehrerlein. Die Landstürmer mit den Bixen haben gelacht, erzählt von den Heldigkeiten, wo sie im bewiesenen Krieg mit den zivilen Leis. Man hat sie auch weggeführt im Rathaus und einen Arrest reingelassen. Als er schlug ihn mit zu weitigten Beinen, hat nachmittelt sich einig gesagt, was ist es geworden, mit Kranken. Wievolle hat sich nicht probiert, der Mohnen, wie er so ist, sie haben sich aufgerissen, einer von anderen, hat er es nicht gekannt. In Einrege ist er verschwunden geworden von ihm, von seinen Händen sich herausgeglitscht. Nach acht Tagen absitzen der Rest, bloß auf ein kleines Stück Bräutertuch, hat man nach einem aufgegolten Korb und in des Infekts mit allerlei üppelstücken Fließigkeiten gewaschen, die Kleider seien in den Schirr und Kessel ausgekocht, also, als er seinen Reus eingeschrumpft, zu knoddert und mit mieseräutlichen Flecken. In der Norde der Himmel hat man ihm er weggeschickt mit der Lastfuge in Deutschland auf Zwangsarbet a Felipe Cambrível hat man ihm nicht gelass schreiben zu der Schwester und zu Kranken Schnell lausenbände haben die Landstürmer getrieben die Partie zu der Bahn Auf der mersten des gut Jugend hat Javier sagend sehr spitze gelacht von Javier Daniel von seiner neue revolutionäre Reit Javier Daniel ist nichtnes Bu gewesen Haberem wenn man hackt da Wald »Gefallen Späne«, hat er gesagt dramatisch mit seinem Bart und Stimmen. Die Versammelten haben ihm applaudiert. Mehr von allen hat ihm applaudiert, Kranke. Sie hat gefehlt, als auch sie hat ein Teil in der Arbeit von Hakenwälder. Einer von den Spänen von seinem Gefallen ist gewesen ihr Nachmen. Sie ist gewesen stolz damit. Kapitel 24 Reisel ist jeden Tag aufs Nahe gegangen zu Dwoire der Reifeke. Gesessen auf der Bank in Kirch, gewaschen derweil, umgelst Dwoire des Bodlekes. Nur keine Stelle hat sie nicht gekriegen. Es ist gar nicht gewohnt, was zu tun in der hungrigen Stutt. Aber sie hat sich nicht gesorgt, Reisel. Die lachende Ruschke hat sie geführt mit sich. Zusammen sind sie über den Scheinengassnerim gegangen, Hand in Hand. und mit den deutschen Landstuhl-Kannschaften gemacht. Reisel hat sich sehr geschämt, wenn Ruschke hat sie zum ersten Mal zu einem mitteljährigen Deutschen und Brillen zugeführt. Sie hat auch abgeloste Augen zu der Schwesters lackierte, geplastische Eichlach, wo sie hat getrunken, nicht wissendig, was sie mit sich zu tun. Nur der Deutsche hat fest herumgelegt, seine Hand an ihr Talle und ihr Komplimenten gemacht. Wie heißt du denn, scheines Mädel? Hat er sie gefragt. Hat Reisel aufgehoben den Kopf zu ihm, betrachtet sein voll ausgekeilert Pohnen und still geämpft. Reisel, mein Herr. Der Deutsch hat ihm nunme geändert. Ach, Reisel, hat er weggemacht mit der fleischigen Hand. Als so ein hübsch Mädel darf heißen, eine schöne Nummer. Rosalia, nicht wahr? Huschke hat gelacht. in dreien sich Gebeugen vergelächter und umgehangen sich in Uhren von ihr freien, ein lang gewichseltes Selner mit starken, blöden Augen. Reisel hat ihr nur getan, wie ständig, und gegangen mit ihr Deutsch. Der Deutsch hat geredet, gegorgelt, von was Reisel hat selten ein Wort verstanden. Sie hat bloß gehört, wie er fragt alle, was nicht war, und sie hat ihm zugeschockt zu allem. Ja, mein Herr, hat sie gesagt. Punkt Viruschke hat sie sich gelassen, viel und weit hinter der Stut mit dem Breck Weißel. Punkt Viruschke hat sich herweggesetzt mit ihr Selne in Gruß, hat sich herweggesetzt neben ihr Deutsch. Punkt Viruschke hat sie gelacht von jedem Wort, was die Männer haben gesagt, vergangen sich und lachen. Allein ist wesentlich verwusst. Zum Ersten haben die Deutschen aufgehoben seine Rückseite und eine rausgenehme Speise, Bräut und Konserven. Reiselsdeutsch hat aufgeschnitten für sich ein Großstück Bräut, beleuchtet es mit Konserven, für Reiselsen hat er aufgeschnitten ein kleines Stück Bräut und Mögeres mit Konserven beleucht. Eiss, Schatz, hat er befeuert. Gott der Hunger ist ihr in den Beinen gelegen und der scharfe Reicht von den Konserven hat ihr verharzt verhabt. Er hat sie sich geschämt dessen, der Deutsche hat gerettet mit der Vollmahlspeise. Hast doch Hunger, nicht wahr? Hat er gebrummt, also nimm es, ich gebe es dir. Reisel hat gegessen. Wie nur der Deutsch hat geendet, hat er sich genügend zu reiseln. Ach, du süßes Mädel, hat er gebrummt und geküsst sie mit den fetten Lippen im Wornsten, nasse von den Konserven. Wie lange er es gewöhnt, leidig, hat Reisel sich nicht gewehrt. Wenn er es gewohnt, grob, hat er sich geschämt, gerangelt, der Deitsch ist gewohnt weiß. Hey, du, hat er gebrummt, ich hab dir Essen gegeben, und du bist nicht artig? So geht es nicht, Kleine. Resseln haben den Mannsrät auch so verschämt, als sie hat gefühlt, wie das Blut im Puhnen für die Heute auf Platz in der Reise. Mein Herr, hat sie gebeten, der Deitsch hat sie nicht verstanden, du bist doch keine Jungfrau, nicht wahr? hat er gebrummt sein net mädel reisel hatte nir angst genummer rufen ihre habte ruschke hat sie geschrien ruschke hat sich nichum gerufen men hat bleiz gehert dir bescheid lachen in der finster reisel hat sich da vielte einsam und hinter geworfen sich dem geuro schräg neiger und es keires gleichzeitig haben sie beherrscht in der finstere nacht beim weissen breg sie wird sich nich gewähren Der Deutsch hat er nur verbunden dem Riemen ums Rock, geräuchert einen groben Zigar und gekügt auf den Himmel. Schönes Wetter, hat er gesagt. Dennoch hat er geöffnet den Rucksack, aufgeschnitten eine halbe Bräut, eine rausgenommenen Schachtel Konserven und es gegeben der Mädel. Nimm es, ich gebe es dir, hat er gesagt, etlichemu, wie er wollte ihr er ein Vermägen weggegeben. Und komm wieder, es war so schön, nicht wahr? Ein heimgekommen ist Reisel spät in der halben Nacht. Sie hat sich geheißen getun und ist am Schlafen gefahren. Bald in der Früh hat die Schwester sie gewählt. Reisel, Reisel, wie hast du genommen das Bräuten mit den Konserven? hat Scheindl gefragt, halten dich beide Sachen in der Hand. Reisel hat sich immer gekehrt auf der Seite. Lass mich schlafen, hat sie geantwortet. Scheindl hat sie nicht gelassen zurückhinschlafen. So Sollst du mich schon in Züben wod hast das genommen hat sie gefahrt schein herst reisel reisel hat sich euch gesetzt erbe geworfen die pass mis zu hoch von der augen und gekickt mit hast auf der schweiße kein ein wort hat sie nicht gänt wird scheinles geworfen wild reisel hat sie geschrien hysterisch ich will nicht das am er bräuten stüp herst reisel hat sich aufgestellten hand und beide nackte meilische hand in die seiten umgesperrt. »Reibizen, such mir nicht kein Muss,« hat sie gesagt. »Ich hab dir euch nicht gesagt.« Scheindl ist geworden blass. Sie hat gehafte Schwester bei der Hand. Reisel hat sich mit Keuch herausgerissen. »Ich will den Ganzen nicht gemerktigen,« hat sie geschrien. »Und tue mir etwas.« Mit Gierigkeit hat sie sich ungetan, untergesungener Liedl und mit Appetit gegessen durch selnerische Bräuten die Kreserven. »Na, willst du das, Stückel?« hat sie gefragt, die Schwester, giftig. Mit der wilden Zulassenkeit, wie wenn man noch schön den Gornig wusste, zu verlieren, hat Reise sich hereingelassen in ihr Liebe mit den mitteljährigen, dicken Landstürmen. Sie hat sich ausgelernt sein, gorgelt in Deutsch, gegessen sein Bräutenkonserven, gekennt alle seine Kriegskameraden, bei denen nehmen nach vielen Getränken die Restlache von den Biergleisen, was der Deutsch hat ihr gegeben, auszunehmen. roch sie darin bleuß bitterkeit gefehlt in einer nach pinsel zurück von den felde mit dir deitsch gegangen haben sie feldgendarmen aufgestellt halt hat ein unteroffizier beweil reises deitsch hat sich alsoe ausgezeichnet als der ganze ihr seiner is rein in hinden er hat nicht gehabt kein recht zu seine gast zu schmool und er war so geschrocken Man soll ihm nicht durchschicken von Hinterland im Feld verbrechende Disziplin. Herr Korporal, hat er gebrummt, hat er schrocknet. Blitzendig mit den Brillen in elektrischen Lämpeln, wo sie weg, hat er mit den Augen reingescheint. Reisel hat gewollt, er weg ein, aber der Feldgendarm hat sich ungenümm beim Ohren. Halt, du Dirne, hat er gerufen. Reisel hat hat schon gewusst von ihrem Umgang mit den Deutschen, was das Wort meint, und sie hat sich geampert. Herr Leutnant hat sie gerufen, dem Gendarmer mit einem höcheren Titel, der da zu machen umgeht. Ich bin ein anständiges Mädel, fragen Sie meinen Freund. Sie hat gekickt auf den Deutschen mit größeren betenden Gäugen. Ein Wort seins, Aziz, sein Schatz, war nicht gewähnt, sie zu raten will. aber der Schatz ihrer hat geschwiegen. Bleus Schreck ist gelegen in seinem ungeblosen Pohnen. Der Gendarm hat sich zu lachen. Komm mal, Dürrenchen, hat er gesagt und sie geführt mit sich. In der Sittenpolizei wird man schon alles feststellen. Reisel hat sich gerissen, geweint, gebissen, aber der Gendarm hat sich nicht aufgelassen und sie bis zur Sittenpolizei gebracht. Als Reisel hat er fehlt im Reich von Kabul, hat sie gewusst, dass sie ihr Geurus gehasmet. Sie hat sich bitter voneinander gewöhnt. Mami hat sie geriefen in ihr Zahn. Die Mädchen haben gelacht, gequitscht, gescholten, mieser Reitgerät. Schau, schau, klug nicht aus euch, haben sie ihr gesagt. Bist nicht eine, du? Hutschmann hat sie nicht gefunden, krank bei der Untersuchung, hat man ihr herausgegeben, einen geilen Zettel, Also sie darf jeden zwei Wochen kümmern auf Kontroll zu der Sittenpolizei, zugleich mit allen anderen Gassenfreuen von der Stutt. Na, lass, hat man ihr gesagt. A Reus stüppende sie durch ein schmulen Tiro von der Kabel ungefielter Kanzellarie. Hutsch der Sohn hat geleuchtet, hat Reiseln nicht gesehen, wo zu gehen. Die Welt ist gewähnt finster in ihre schwarze, ausgewähnte Augen. Kapitel 25 Auf der Verschöfer-Häutgasse hat eine Kriegsdemonstration marschiert. Nicht nur mit den Preisen haben Weiber historisch geschrien. Ganz überschläge sie von Polen haben Studenten gerissen sich. Schlugen die Moskales auf den Offizieren gedunert. Wir willen ein Polen vom baltischen Jam bis den Schwarzen haben Mädchen ausgeziert in randweiße nationale Farben auch aufgeschrieben von den verputzten militärischen Lastautomobilen, auf welches er seine gefahren. Auf der aufgestellten Meuren, wo sind ötliche Jürgen Kassader verklebt gewesen, alle Mauer mit anderen Aufrufen und Befehlen, russische und deutschische, sind nicht polische Größe, Befehlen und Aufrufen ausgeklebt geworden, Plakaten mit reuten Buchstaben auf weißem Papier mit der weißen polischen Oda verputzt. Das ist eine Mobilisatiobefeil gewesen von der nahe apolische Melüche zu allen Männern, die sie nicht fähig zu trugen gewesen sind, zu nehmen die Bixen in die Hand und zu gehen auf die barbarischen Säune von Russland, wo es droht, umzubringen die apolische Kultur und Kirche. Aber feil zu allen Bürgern, zu den roberen Apolen, Leute, alte Grenzen vom baltischen Jam bis zum Schwarzen, von Ruhm vom Vaterland und seine Helden. Zwischen den Männern, die so am Gedarft nehmen, das Gewehr in Hand, fahren rum, vom Vaterland und seine Helden, ist euch gewesen Nachman Ritter, der Bäckergesell vom faren Eisen im teuren Wasche. Nachman ist schon zurück ein Bäcker gewesen, wie faren Krieg. Euch hat er mit einer Weib gelebt, mit den Mädels, mit welchen er hat sich in der Arbeit der Kirche getroffen und später auf Demonstration gegangen. Er hat jetzt gemüß überlassen beide, die Bäckerei und das Weib, wie der Befehl hat gerufen. Wie sein Vater, in Nunab-Muchome, ist Nachmann bald in der Freie weg zu Fuß, zu der Militärische Kommissie. Er nahkert er, er mittelgewichsiger, er knochiger, er soll, als wenn er jeder Ripp seine gekennzeichnet, mit zu starken, muskulierten Händen von Arbeit, wo sehr neues wie Fremde zum übrigen Körper, ist er gestanden in der Reihe Männer und gewagt zugegangen zum Tisch, wie Offizieren und Doktorern sind gesessen. Zerlosenisch kurz im Fulber Zeitens mit Hefkairis von der Machume, wo es kommt, haben Gespott von dem gemahlten Mann gestoßen im Fies hintergestellt. Mäusche! »Niebäusche«, haben sie hilfreich gelacht. Beim Tisch hat der Offizier geheißen Nachmannen, mehr zusammenrückende Fies. Nachmann hat gerückte Fies, aber sie sind nicht gekannt, mehr zu neu frücken. Der Doktor hat sich verkrimmt. Ein Engländer hat er gesucht mit Verachtung. »Herr Chitisch gewann kleine Heid, aber er ist gesund.« »Zugenehmen in der ersten Kategorie«, hat der Offizier ausgerufen.« Next. Punkt wie amul sein Futter ist euch nachmen noch etliche Wochen musste er weg zu der Bahn. Er hat getrunken französische Schirr, ein estrarischer Beeks, ein peulisch Hittel mit Spitzen. Leiden ihm ist gegangen sein Chanker, ein stark veräudelter, ein Neufgeheiterte. Wie sein Futter amul hat man euch nachmen ein reingesetzter ein Lastwagon, auf welchen die Selner haben umgeschrieben als er gait kanakades dann nur haben de gendarmen aufgetriebene weiber wo sind dem zirk noch gelaufen ein militärisches orchester hat aufgespielt das mal comment le vie gute es ist zu gehenen krieg derer motiv hat ungefährteneweg etliche waren zeit dort nach dem marschiert gonisches gewen anders beständig dieselbe felder welder poerische heißwacht schlummen auf de weg läuft von der Kulieren auf Grenitzfluppes und Schlagbahnen hat man gekannt sehen, als man geht auf fremder Erd. Die Selner haben begneitig räuchert Papyrussen und geplundert mit den Bajonetten einer und anderen. Bolschewier haben die Unteroffizieren gemurmelt, marschierend unter der warme Maison. Man hat nicht gesehen, den Säune die Säune verdäugen. Man ist gegangen, schnell gelaufen. Der Dniep hat an den Kriegen gelacht, gerufen zu sich. Das polische Militär ist gegangen zusammen mit ihm. Bisschen schwarzen Jamm geeilt sich, mit ihm zu gehen. Punkt, wie schnell man ist gegangen vor uns. Aber so schnell hat man plötzlich ungeheuer Läufen zurück. Reiter machen es mit Pickies in den Händen, mit Papaches auf die Käse, mit allerlei Kleidern und Uniformen, in husarischen Recklach und in wartenen Spensters. roch es es gewesenes jeme in Chanel nun ein Händler in Stiefel und mit bardensefies mit bixen auf Strickler mit Schwerden von allerlei Formen in Kreuß mit der Reiterfohn geheilt und stolpfen wegen haben sich plötzlich paar wissen und mit wilder Geierkeit auf die polnische Soldaten gejuckt auf die Soldaten in neue Kleider in ganze schief die gleiche marschierende teilen was man hat so gelernt, auf alle Mustierungen, wer soll zu gehen vor uns auf die Säune, seine sich zu krochen unter dem Hügel von Blei und Klappen vom Pferdischen Tritt, gelaufen zurück. Nach mir ist gelaufen, gleich mit allem, wäre es früher vor uns gegangen, gleich mit allem. In den ersten Städten auf der polischer Seite haben die Säulen sich aufgestellt. Stein, Pachdonem, haben gefordert mit den Schwerten der polischer Hügel, oyske putstabzierung wo sine de erste gewein zu laufen die mark der jydische kremlachen mark sine gewein verhammerd de loden von der heislacht vom macht de hungrige soldaten ham gerissen de tier von de krummen der ubtreten der komendant hat gehelsen bränge zu sich de älste jeden verstut im befolen sei eufengene mitten mark vereusgebende militärische seute zum söyne wo sot goh um gewein zum ubtreten von de polnische teil Zusammen mit Aller Sellners gestanden nach meinem Markt mit der piegsten Hand und gesehen, wie man schleppte Bleiche jeden zu der Klee. Er hat nicht gefragt bei Gott für sein Futter, er hat bloß gekritzt mit den Zähnen verteidigt. Bei Barsche hat er gekriegt der Keul, neben euch, und es ist ein weggefallenes Sand. Als er hat sich später raufgehabt in Späthol, hat er sich da wusst, etliche Sachen. Erstens, als er mir noch immer rausgingen mit der Keul, und zweitens, als man hat vertreten die Säune von der Stuhl. Und drittens, als der Stuhl schlugt man jeden auf die Gassen. Nachmittag hat man gefühlt eine nugendige Weitige Neue. Eine Weitige, wo sie hat gerissen von Schaben im Kopf, bis der Tritt von der Füße. Mit Triebeäugen hat er geguckt auf der Keule, wo der Doktor hat ihm da langt im Bett rein, auf der Stügelwatte. Von Drößen haben sie getrunken freiliche Keules, von Demonstrazies Musik hat gespielt. Kapitel 26. Drei Sachen hat Nachmen zurückgebracht von der Muhume. Eräuschen ke neue, am Dal für der Wund und a bittere Sinne zu der ungerechten Ordnung. Er hat sich gehasst die Ordnung von der Reiche, von der Proschum und der bürgerlichen Narbe gelobt, von Gavadanels Redes, von der Artikeln In der Arbeiterzeitung mehr von als von der Muchume, in welcher er es geweint hat er gewiss, als in allen Beisen von der Welt ist sie schuldig die schlechte Ordnung. Er hat nicht geglaubt mehr, wie der Tate seiner als Salze bescheert von Neuben, wie Gott den Himmel schreibt tun. Er hat gewiss von der Reitner in die Klubben von Chabadanilen allein als Gurnisches Du in der Heuchen über sich wo es fehlt mit der Welt. A viele der Himmeln, wo es sei halt jungenlang gegläuft, als er, Himmelin, er geglaubt, spreiten sich siebenmal über der Welt, einherherher über den anderen, hat er gewiss, dass seine Gur kann himmel nicht, bläußer verblendern nicht verneuig. Pustzene sei unmaluchem ohne Gott, wo es verschreiben jeden in die Bücher und teiltein die Menschen in glückliche Unende, in Urme und Reiche. Das alles hat er gewusst, es ist nicht mehr gewähnt wie finsternig, in welcher die Mächtigen von der Welt, die Reiche und seine Mischofs sind, die Geistlichen haben ihm jahrelang gehalten, ihn, seine Taten, seine Schwester, alle anderen Arbeitsmenschen, und derzeit zu vertummelnden Käpp und halten in Knechtschaft. Die Welt kann sein gut und wohl agenreiden vor allem, wie Trevor Daniel schildert es, Also ist schön auf der Versammlung genannt, aber der Klub. Die Menschen können sein gleich und glücklich, bieten alle, wenn sie es nur wollen. Aber die Reiche die lassen es nicht, weil sie seine Sonnen von den Urheben sind, seine Nachmens Sonnen. So lieb sei, so lieb der räuberische, imperialistische Appetiten von der zarischen kapitalistischen Regierung hat man seine Taten zugenommen von daheim, mit tägliche Jury zurück, und er weggeschickt auf den Front, gegen andere als solche, wie er allein, zu morden jene und wären allein gehaget. Zuliebte Magnaten und Baronen von Deutschland, wo sie willen reich wären von Räupen und Gsehle, hat man ihn von der Bäckerei herausgeworfen, der noch arrestiert, auf Svand gabet, er weggeschickt. Zuliebte Schlechte Ordnung, der Ungerechte, Es ist ein Sein-Taten-Haus, Tumit-Gewener-Dalles. Hotscher hat sich von der Keuche zur Haus geschlogen, in Arbeit und Mie. Zu lieb ihr ist die Mama seiner Jünger weg von der Welt, hat er nachmen gelitten Busche bei fremden Tischen, hat Schändel gemüßt Hasenoben mit einer älteren Schicker und Kurtenspieler, hat die junge Schwester Reisel gemüßt weg auf der schlechten Weg bringen die Busche in das Haus. Zum Letzt hat sie die verscholtene Ordnung ihm in die jüngeren Jungen vor der Krippel gemacht, eine Räuschung in Neuem gegeben, wo es geht ihm kein Menüchen ist. Und er hat ihr nichts machen gewonnen, der weiße Ordnung, wo es zack das Blut von der Uhr mitzubringen liegt der Reiche. Er hat gewollt, sie vernichten, unrachmunes Eis vorzeln, seien ihr bitteren Soff. In der Rabe der Kirche, wo er es gekommen ist, jeden Tag in den ausgedienten Rögel und in die selnerische Größe schwere Schirr, sondern wieder Größe mit Leukesen umgegangen zwischen Chava Salkind und Chava Daniel. Chava Salkind hat gehalten, als es ist noch zu früh, aufzustechen die Macke von der Welt, die schlechte Ordnung. Man darf warten, bis sie wird verwandelt werden in Eide und Platzen. zum Wohl und Guts von der Arbeitendecke, wo sie werden kümmern, nachher zu der Macht und einführen eine neue Ordnung und der Gleiche und der Gerechte. Eine Welt mit Zitaten von Büchern in Größelei dort Salken gebracht, ein Beweis zu seiner Reit. Chava Daniel hat keine Zitaten von keinem Bücher nicht gehabt, aber er hat gehabt bessere Beweisen von der gedrückte und leidende Puschettere, verständlichere Guck zu Misra, Chaveirem, hat er geriefen mit seiner feierlichen Stimme, weisendig mit einem ausgestreckten Finger zu Misra sein. Eine neue Welt wird geboren, wo Umrecht, Exploitation wird mit Feier und Schwert ausgeraten und die Arbeiter nehmen die Macht in Hand, einzuführen eine neue, gerechte, gleiche Welt. Chaveirem, tut nur sehr Beispiel, wart nicht. Scheun nimmt hon beim Gorgel der Miesse, Blutdorst der Gerhaie, die kapitalistische Welt, ihr, ihr aufwachende Schlafen von der Welt. Nachmann hat die Reihe besser verstanden, eid er Salkins schwerer Zitaten und Ziffern. Er hat nicht gewollt, wer hat mehr Nachmann, wie Salkind hat ihm geheißen. Scheun hat er gewollt, umbringe die schlechte Welt, die böse Gerhaie, was so ich sein bloß von gorgelsichappende sticken ob zu unir veralls und auf ihres rurbes eus bei in dem geleiden fahrte arbeitende geklassen das sind nicht gewenke schweire beweisen von bicher was schabasal kennt und benutzten seine redes no lebendige beispiele von der welt von nuntsn schuchen bei der grenetz auf mesrer seid Er hat sie gesehen nach mir, die Bäuer von der nahe gerechten Welt. Hatsch war nur dem ungehangenen Bix und gezwungen, ihm zu schießen auf jene. Hatsch die Verschaltene haben ihm ein Proletarier gezwungen, gegen seine Klassenbrüder er rauszutreten mit der bixen Hand. Hat aber gut gewusst, wer ist seine Sohn und wer ist seine Freund. Er hat sie gesehen, die aufstehendige Schlafung. mit zerrissene Schnellen, mit bäuerischen Pelzlach, bäuerische, abgerissene, sind sei mit reuten Feiner gegangen über die alte Welt, vernichtet sie, und auf ihre Kurven eine neue, gleiche Herrschaft einführen. Schein haben sie als sechster Teil von der Welt eingenommen, sondern alle anderen Arbeiter und Bäuerung von den übrigen Ländern, um die ihnen schnuchten sie, und bräumten die Herrschaften bei sich. Und keine Sache wird nicht stehen mehr im Weg zum Glück. Nein, nicht warten darf man, wie Salkind heißt. Auch dort, in Misrach, hat man nicht gewahrt. Mit Gewalt hat man die Sonne abgeräumt, wenn man hat gesiegt. Und mit ihm darf man das auch tun. Gucken zu Misrach darf man, wie Chava Danil weiß. Und nachdem ist es gewesen mit Chava Danil. Jeder Wort seines hat er gehört, auf Schritten Tritt ihm nachgegangen. zusammen mit Raber Daniel es Raberg von Salken in seiner Leiten ungeschlossen sich in der neue Partei der kämpferische und verbotene scheint dos von Raber Daniels Partei is gevein verbotten und Salkens der leibt hot nachmen in der gezeigt als sehr da sam mit der verbottene ob de klassen sonnen seine mit jenne is dos der beste simen als Salkens leit Seinen kann Sonnen nicht sehre Klassen Sonnen. Zusammen mit Chava Danil ist Nachmen ein Reisgetrotten im Uchume gegen die Friede, die gewehrt sind, wo seine Seine verblenden ist verblieben in rechten Lager mit Salgenden. Chava Danil hat ihm euch Covid umgetan, Nachmen. Hotsch er allein hat sehre scheine Proklamatsch gekannt zu Neufstellen, ein Neufruf, wo soll massenweise upziehende Arbeiter von Salkenden zu sich, hat er gelost, den Bäcker Nachman arreuzlos na Neufruf zu dech averem Arbeiter. Mit proste Wörter, überzeigende Impuschete, wo es gehen Ohren mit Menschen reinen Harz, hat Chava Danil an Neufruf für Chava Nachman zusammengestellt. Er hat viele Kreisen und Fehlern reingeschrieben. Er soll, als er so leise in den Ganzen, wie geschrieben von Ernarbeter. Das ist gewesen, als Wiede von Ernarbeter, was er so blind gewesen in Zeit, verviert geworden von seiner falschen Lehre, bis die Augen haben sich ihm geöffnet und er hat er sehen, die Ämsel licht. Nachmittag hat mit eingehaltenem Rhythm alles gehört, was Rabbi Daniel hat für ihn vorgeleitet. Er soll sei unterschreiben. Jeder Wort hat sich für Bäume gelegt auf dem Harz. Emmes, Emmes, hat er zugeschockt zu jedem starken Wort gegen die Klassensäule, wo man da auf Unrachmune sei ausrotten. Mit der bitteren Tamen Harz hat er gehört, die zweite Hälfte von Neufruf, wenn er sich gekümmelt hat, ob er das Saalkind und seine Nachfolge. Seier schlechte Werte hat Chavadaniel geleint wegen sei. Nicht nur, sondern sei verfeiert, der Blindkeit, nalser seine bewußene Gesinnung von Arbeiterklass gedingene Mischung von der Bourgeoisie. Wa koift die Knecht, wo schwellen mit Falschkeit obwendend dem gerechten Sang von der Unterdrücker gegen seine Klasse feind. Nachmen und nicht gekent gleuden, as selkent der eusgedarter Mann mit en eusgerübene Anzug, so san verkauft zu der Reiche. Noch weniger hat er es gekannt, sogar wegen anderer Chavere mit der Arbeiterkirche, mit welcher er hat sich getroffen beim eigenen Tisch, essendig die eigenen schlechten Suppen. »Chavadanil«, hat er gemurmelt auf Erleurener. »Chavadanil« hat er rübergeworfen, die schwarzen Locken über den Steirn und tiefer reingeguckt mit seinen schönen Augen Nachmann in den Boden rein. »Chavadanachmann, glaubt ihr in unserer Sache?« hat er gefragt. »Gewiss, Chavadanil«, hat Nachmen geäntwa ta frumma. Oip a soi, darf der tun, als was verwehrt sach, is gut, hat Chava Danil s'hoitestig gesucht. Dus wird hum a größen Einfluss o dem Maas. Nachmen hat Mernschiba gefragt, oip die sach, darf es, oip Chava Danil, halb, as fad a sach, is gut a soi, mis sammen weiss der, was er hat. Er Und sein, Nachmens sach, is zu tun, oip, was man darf. Mit schwerer OECS hat er untergeschrieben sein, nun unter dem Aufruf von der Verwirrung zu seiner Gefährung von der Bewegung. Schon morgens, wenn er es durchgegangen ist, die Gäste von der Arbeiterkirche haben ihm Gefährungverhalten gesiedelt. Nicht um dich was zu sagen, fühlte dich zugedickt und verschämt, hat er sich geraten mit Trotzbe. Diener von Kapital hat er gesiedelt mit Herr Daniels Wärter von Euphrof, verkauft den Schummes. In Kaas hat er allein genommen ein Gläubiger in einem Emmes von seiner Reit. Er hat sich eingereht, als er gläubt in dem. Das hat ihn gemacht, Gringer. Der Gefühle, als er um seine Reit und Handlungen rettet, kriegt man sich, führt man Diskussions, hat ihn umgefüllt mit Stolz. Hutsch, er hat er nun auf sich geschämt damit, wo er sich geputzt hat, fremde Federn untergeschrieben, seine Numen in der Werde, wo er ein anderer hat von ihm umgeschrieben, hat er mit der Zeit und haben viele sich gehäubt mit dem Aufruf von einem verführten Zug auf ihrem Arbeiten. Zwischen den Arbeiten hat man geredet auf ihn. Einige haben ihm geläubt, ihn, auch viele seien bei der Buss, der Becker, weil er hat von ihm nicht übrig gehalten hat, nicht recht umgekickt hat sich auf ihn. hat in der Bäckerei gelohnt dem Euphrof seinem, wo es sich zwischen den Gesellen herumgegangen ist. Das bist du das? Der Ich-Haber Nachmann, hat er gefragt mit Rittisch, hab ich gar nicht gewusst, wem ich hab, was ich in der Bäckerei. Oh, und der so Ich-Haber Nachmann ist nicht dabei, Wehr? haben die Gesellen gesagt mit Stolz, wo es einer von sich hat sich herausgerückt. Nachmann hat sich gefühlt gehäubt, Das erste Mal in seinem Leben, das erste Mal ist es gewesen, was er hat gehabt, ein Wert, ein Schiff ist, er, was es allemal gewesen, niedrig, ein Vergruß, unwichtig, wie das Mistengast. Tumente sind es andere gewesen, was haben über ihn geschaffen, was haben ihm Befehle gegeben, zu tun, das, was sie wollen. Jetzt ist er allein gewesen, einer von denen, was nicht mehr das Leben in der Hand reibt. Auf derselbe Wend, wo es einem allemal bei Hungen gewesen ist, mit Aufrufen von dem Märtigen, wo es rufen die Schlafen zur Gehorsamkeit und zu Dienst, hat Nachmann geklebt jetzt eigene Rufen und Befehlen, Rufen von der Gedrückte zu Gedrückte. Auf die Aufrufe von der Regierung hat Nachmann Chavadaniels Befehlen aufgeklebt, Befehlen vom Kampf und er hat sehr viel Stolz, wenn na gleiche ma kommen mit das schöne nachgeholbene is er gewomn be sehr wenn es haben sich dann leit der wahl zum sein und sein partei hat er rausgestellt an eigenen kandidat für deputat wo soll frei und öffentlicher räustreten für de gepluckten geräuteste wo soll offen für der wahl suchen dem emes die unterdrücke und regiere Er ausgestellt hat mit dem Chava Daniel, sein Chava Daniel, dem Führer und Redner. Nachmittag hat mehr nicht gerührt. Er hat gesammelt geltende Bäckereien zwischen den Arbeiter und Walerzohls. Er hat agitiert, auch er umgerissen sich mit den Unhängen von Salkinslager, gelaufenen Versammlungen, auch er umgerissen kägenerischen Müttingen, geschlungen sich auf Füllen mit den Fäusten, mit Unhängen von kägenerischen Zeit. Nach ganze Nacht arbeiten der Bäckerei hat der Betok nicht geruht. Ob gehabt etliche scho schlofen die Sackmehl und der noch ganze Teig gewesen gas herumgelaufen, Proklamatisen voneinander geteilt, selten eingelegt von haben Daniel. Ab bitterem Morgen ein verbessener und achönes lege ins ungegangen zwischen haben Nachmen und seine Feiern, wo zum Arbeit von haben Daniel und zwischen Konrad Lempitzki, dem Chef von der Warschauer Defensive, muss schützen, die Stutt von Reuter geteilt werden und zerstören. Er hat nicht gewollt, der Losen Lempitzki aus dem befreiten katholischen Polen, was er dem Reuten Säune von der Teuren von Stutt vertrieben, soll Moskwes ein Vorstellerein im Polen sein. Noch weniger hat der gewalt hob maselchen er gewählt von der holbstadt von sein stadt wo sehr er dar beschätzen es esse ma busche gewein verinneren minister vor der presse als eins in sein wasche zu der lausen und er hat ungesogt seine leute die agenten und polizianten zu vernichten der reute leut kein rechmunesn zu hob auf sei in seiner kamp arrang zu führen dem herre daniel in der polnischer volksverbreiterschaf Er hat sie getrieben von den Gassen, Daniels Leid, nicht gelassen, er sich zu neu gekümmenden Saalen, geschickt seine Agenten in, der Arbeiterklub in den Arbeiterklubben und Vereinen. Er hat verboten, die Drückereien zu machen für seine Druckarbeit, konfiskierten die Zeitungen in jedem Gutwort für seine und gehietete Mäuren, die Reute sollen nicht verkleben sein mit seinen Aufrufen. Gegen dem ausgeputzten und ausgezertelten Polizeichef Lempitzki ist er ausgetritten, der blasser, nicht ausgeschluffener, schlecht gekleideter Bäcker Nachmanritter mit seiner Chawairin. Gegen Lempitzki ist alle verboten, haben sie eine geheime Versammlung genügend gehalten, Aufrufen aufgedrückt, Fabriken und Werkstätten mit Proklamatis verworfen, alle wenn, Pärgernis und Teuerung, mit Aufrufen verklebt. am mit der noch erschwere nachtarbeit beim molden ein neugehorter ein heiseriker von der reiseraien in des gusses ist so er seltene heimgekommen zu seinem beudemstebel zu kamken noch arrond geschleidet sich in den nacht mit den zu engen selnerischen recken und große schweire schier was er hat mitgebracht von der machume hat er mit grafernd sein herumgeschleiert sich über die gassen vertog wenn Wächter schlufen und Polizeileid trimmeln und alle Wände verschmiert, wie nur ein Leidigstückl-Mäuer, ein Tier, ein Breit, hat er drauf, krumme Reute, Hamels und Serben, ausgemult. Dem Zeichen von der Arbeit der Macht und dem Numen von Chava Danil, dem 91. Amazon-Vorsteher von der arbeitenden Dicke Menschen. Lempitzges Leute haben sich nur den Nachtmenschen gejogt, gechabt sei mit Farb der Räute Zeichens verschmiert, mit Messers der Wind gekratzt, zu Morgens sei es ja wieder geweint. Ein Heimkümmern vielleicht nach dem Vertrag, ein Mieder, ein Ungestrengter, von Schrecken und Umruhigkeit, aber ein Glücklicher und Gehäubener. Er ist nicht geweint mehr kein Schlaf wie Frie, nur ein Selner, ein Selner von dem Räutencheil gegen der Schwarzer Welt. mit jedem Aufruf, auf einer Wand mehr, mit jedem krummen Hammer und Serb, hat er gesehen, wie er bringt mehr eine Stimme für Haberdanil, wie er bringt Nenter Amenin zu der Gesüße von der alten Welt und zur Geburt von der Nähe. Kapitel 27 Wie fährt er mich rum, ist Scheindel Matthesses wieder gesessen auf der Gase mit ihr Geischgebergs, und ausgeriefen heuer ihr Schreie, zugebendig Appetite vorbeigeie. Semmel frische, Madame Malach heiße, sie hat zurückgemisst, halten die Stieb, wo sie geblieben ohne Taten. Sie hat schon nicht gefragt mehr den Postträger auf keinen Brief von ihr Futter. Alle sind zurückgekommen, wer von deutschen Gefängnissen ist, wer von Russland mit der Schleunen ist, Mathis ist nicht zurückgekommen, nicht gelassen von sich her. Scheintel hat sich mir gefehlt, zu warten auf ihn. Eine Sache hat sich heute gewollt wissen, wenn es sein Jahrzeit zu halten und an Lichtel noch seine Schumme umzuzünden. In einem freien Tag ist sie auch hochgegangen zur Ruhe, zum eigenen Bus, hat sie mit Menaschenkassen gemacht und gefragt immer, Schale wegen David. Der war Ruhe und gekneitscht im Stein und ihr kann Schale nicht gekannt passen. Wie lang, man weiß nicht auf sich, ist du noch eine Hoffnung auf ein Mensch? hat er ihr gesagt. Gib dir mal das Ducke für ihn, du kennst Schatten. Er wird Gott helfen und er wird zurückkommen. Also, es ist schon verlaufen. Scheindl hat dem Rufs Dreiswerter nicht umgenommen. Sie hat gewusst, als sie hat schon nichts gewusst zu warten. Als Elend ist der Stieb geblieben, ohne Mutter und ohne Futter. Sie hat der Rippebläuse herausgehangen, dem Futter schabestig verblattet, die Kappelte zur Lüftung, dem einzigen Undenken nach ihm und allein gefährdet Stieb, wie er tatte, und am Mame zusammen. Vom Vertrag bis spät in der Nacht ist sie mit ihr Keusch gesessen und verdient ihr Bräut. Der Sohn hat sie in der Hitze verbrennt, Regens haben sie ausgeweigt, Winden ausgeschmissen, Schnee in den Sturms, haben ihr die Beine durchgenommen. Konkurrenten haben sich herumgerissen mit ihr, Polizei hat sich nach ihr gejuckt, versetzten den Gast mit dem Keusch. Sie ist von ihr Platz nicht abgetreten. Das, was sie hat verdient, hat Menasche ihr Mann vertrungen und verspielten Kurden. Heute ist sie schon gewinnt genug, Meilenlande, Alle Bäckereien haben zurückgearbeitet und die alten Bällebaten haben gewollt, meine Aschen zurückzunehmen zu der Arbeit, sie sind nicht eingesessen auf keinen Ort und mehr Leute haben gegangen, wie sie tun haben. Von dem Tag, als die Deutschen haben ihn von der Bäckerei herausgetrieben, zuliebte schlechte Augen zu sein, hat er sich aufgelassen. Er hat getrunken und am Haus, kein Mensch, nicht ergewehen. Die Augen zu sein sind noch Reuter geworden, ein Stück Blut. Nicht er hat gewollt gehen zu einem Doktor und Späthol, wie Schöndl, hat es von ihm verlangt. Nicht er hat genützt heimische Refus, wie Weiber Schönes, haben ihn geheißen. Ich bin schon so, dass es kein Leid ist, hat er gesagt, ein Wegmachende mit der oderdicke Hände soll sein, wie es ist. Er ist keinem und ist ausgesessen eine Woche in der Bäckerei, inmitten der Arbeit vom Kastentäger weg und rein in der Schenk trinken. Und er fiel, als er schon Jahr gearbeitet hat und verdient ältere Gülden, hat er so verspielten Kurden bei den Gesellen. Er hat kein Mensch gekannt, zu kriegen, die dritte Toys, was hat ihm gefehlt, zu gewinnen. Scheindl hat ihm Trilles gemüssert, geschrien auf ihn, danach mit Güten gegangen, als Sachmüller für ihn von Stieper rausgejuckt. Es hat nicht geholfen. Er hat nicht aufgeheizt, trinken, spielen. Einmal rief, hat sie auf Hülle mit dem Arbeitsstück dem Keusch mit Gebäck zur beigestellten Häus. Er hat Tichel auf den Korb genommen und er weg mit ihm zu der Gehülle, zu der Räbunen, wo sie sitzen dort hat ihn er teurer zu holen mit ihm, für die Jeden in die Spade gießt und die Atlas in den Kapptis. Menasche ist gegangen. Schon lang sind sie gesessen auf der Bank und vor dem Häuschen von der Bestin stück, zusammen mit allerlei anderen Pohrlach, wo sie sich gekriegt und gescholten. Scheindel hat mit Kleg verständige geredt, äußerst erzählt ihr ganz bitte Herz vor der Rabonen in der Atlassen Capitis. Zogte ihr heilige Saddeken, hat sie geredt mit Herz, "Ze dafer Mann soll sich führen", zogt. Die Rabonem haben Menaschen und Gemusset harbereit zu ihm geredt. Menascha, der ausgeher der Schaferei, geschwigen. und a jena finder abonem hat ihm ausgestreckt da weiche hand auf gskf wer soll sie so zum sein guten fröm hat da er viele sein euch gehorwte ordete gehand ihm zurücke geben da ruf und umge gefallen von naches nu feibel geht gesindter heit er wird schon sein anders a jaman hat er gesucht da hoffe dicke er hat gegeben gskf und gskf muss man halten Aber Menasche hat ihm die Gäste gehabt, nicht gehalten. Er hat getrunken und gespielt für die Frühe. Und als er hat nicht gehalten, kein Eigengeld, ist er gekommen zu Scheindle zum Keusch, mit Gebärgst und gefordert Geld auf ein Trink. Sie hat ihm nicht gewollt gegeben, aber Menasche ist nicht aufgetreten. Mit einer ausgestreckten Hand, wie ein Roman, mit dreiernden Geräute Eugen, ist er gestanden, lebt mir schuhenlang auf verdümmten Gerät. Nun, Scheindle, wie lang will ich es warten? Scheindl hat sich geschämt für die Menschen in Gass. Nach allen Busches, wo sie es durchgegangen ist, hat sie sich noch alles geschämt für Menschen, wie ihr Futter am Mord, wie alle ihrigen Stieb, wo es bald kümpte das Blut und Puhnen von Busche. Die letzte Groschen soll sie immer weggegeben. Ein Bier soll ein Stein über ihren Sein gefallen gehen. Winore hat sich umgetrinkt, hat er genügend weinen im Haus, gelogen auf seinen bitteren Geurig, euch erzählen alle seine arbeitslosen Leibn, wo sie er hat nachher mal gelebt. Alle haben mir Schlechts getan, hat er gejummert, und rieb betreffend seine Gerinnen von seinen Kaludikäuten. Scheindel hat er die Beine nicht gekannt hören, nach einem ganzen Tag schreien im Gatsch hat sie gewollt, mir nur ein bisschen, nur schreien. Ich habe schon tausendmal gehört, hat sie ihm gesagt. שוף קאסעט די נף םש איך קעצט 6